په ذکر کو حاصل لمذهب د جاهز دا چې سید عبارت ته د مطابقه د نسبت کلامینه د نسبت خارجینه سره د اعتقاد د مطابقنا او کذب عبارت ته د عدم مطابقه د نسبت کلامینه د نسبت خارجینه سره د اعتقاد د عدم مطابقنا سارا دے اعتقاد دا د ادمه مقاوقتنا شدان نی شدان نی و غیر هما له سبي صدقن ولا بس بیا به صدق یو نو بسوی کذب صحیح دا جاهز ځان له استدلال به دلیل سارا استدلال له جاهز ذکر کئ استدلال چا جاهز دی ریاات کریمانه جاهز استدلال کړی دی جایس کړل وستا شرف دې الله غريق رحمت کی هغه فرمایل وې قران کریم خاموش مستدل لے. قران کریم خاموش مستدل لکه چې تاسو دلیل نیو نو تاسو په پیړه نه درګی چې دا ته زمان سره او باشي صحیح ده بیا هغه فرمایل کشنی چشمې دې او تواچولې نو ټول به واخ خاري کشنی چشمې دې او تواچولې نو ټول به واخ خاري خبر وانه پوښوي هغه فرمایل چدیتاه چشمیه چې ولغواړي د اغه چشمه چې کوم د نبی علی سلام او د صحابه کرامو چشمه دي اغه چشمه بوته لګولو غواړي خپل خبره باندې چې د قران استدلال کوي کنه نو الہاد تبو نږدیش خبره باندې پوېږي کنه دا قران او سنت چې دي دی د دې تعالی الله برابر کړي دی دا چې کم خلق ملحدین کیږي ازان ته له قران وي اغه د کمنن راوالي اخپل اخوخه چې کمنو د ټکو نڅکی استدلالات کې یو داغینا جاهز سپ دی غوټوس کیره جاهز سکندنو اغه استلال کړی دی اول آیات کریمه افتر علی الله کذبان ام به جنن افتر علی الله کذبان جنن ترجمه کو تاسو ته د ماشالله ژبې ترجمه کې سره ترجمه کین بثخاري افطر على الله كذبا آیا جوړې دې پالابا نه دروغ دا استکبرتوا واستغفرتوا له قانون دی شکل حمزه استفامیه داخل په حمزه واستي باندې نشینو حمزه واصلي او غورزيږي افطر على الله كذبا افطر على الله كذبا نو حمزه واصلي او غورزي دباب فعال والا او ا ا ف الله دا حمزه استفامی دی یعنی دا به لکم باب دی جواب افتیالی او دا حمزه وصلی سی مفتوح وي ا افتر علی الله کذبا ام به جنن ایا د دروغ جوړی بالا دی لی ونه دی یا دې څه دي اوسراشه طریقه د استدلال د جاهز نوی علیہ السلام و سلام یو خبر اکڑا یو دعوی پیش کرا بس یو ایمان پیش کرو اذا مزدقتم کل ممزقین انکم لفی خلق جدید اید نا اذا مزدقتم کل ممزقین انکم لفی خلق جدید کله کلچ تاسو خص خص شئی او دا څه خصخص شي چې دا غي نرستو بیا نور خصخص کیدلو خص یعنی ستاسو نه جوړ شي اجزاء لا يتجزا اغه اجزاء د نه جوړ شي چې لا تتجزا چې غا بیا تقسیمیږي نا کلا ومزقن تمزقي کل له کنه تمزقي کل تمزقي کل چې دا غي نرستو بیا نور تمزقيو نوی جز الزی لا يتجزا باطل له حق ره. نو فلاسفه لگیاو اغیوی باطل اقلی دلائل ویل آل سنت سنتوی حق ده اقلی دلائل ویل دی پا دی دلائلو اغا ختمول دا پا دی دلائلو دا ختم یو برسر لګیا دی قول فیصل با کیگی پا قول لباری تعالی اِنَّكُمْ اَا اِزَا اِزَا مَزُو قُلْنَا ساسو تنزیقی کولیو شی بیل قول دا سخص خص شید چلاغین اپله نورخص خص کېدل نه انکم لفی خلق جدید دا سبب یا پیدا کېږي په پیدایش نیوی باندې دوار وسې کېږي دا خبره چا وکړه نبی رسول الله وکړه چا وکړه نبی رسول الله دما کې مشرکینو دا نبی رسول الله په دې خبره باندې رادو کو او وی افطر على الله كذبا ام به جنة ددا خبره چي دا نو ياد دروغ دي ياد لې وانټوب د حال کلام نه ياس شي دي او یاد لې وانټوب خبري دي افطر على الله كذبا ام به اوس راشه جاهز ام چي دی څه شي عم عم عم دا ام راضی په مابین نو قسیمه نو کې په عبارت الاخرى دا ام چې ده راضی په مابین د متقابلینو کې دا ام نه आपला دی پلا د وړچوي دا متقابل له قسیمین باوی یو بل سرابی ڈسوی ٹیک شو ها اوستان تپوسکوم ام بی ہی جنن اسو مراد دی ام بی ہی جنن اسو دی صدق مراد دی ککی زب مراد دی کدسی اسیز دی چنن صدق تیو نو دلیہ وزوی دی دبی مراد سره ته څه شه ده که زه به او کنه څه ده فونو کردینه مراد سیو صدا ندا دی را تکول شي وله د د نبی رسول سلام د صدق عقیده نه و چې د صدق عقیده نه و د دې دغه اراده څه د څنګه کی یا خو دې رختیا وای یا درو خو خدای مې دی غلطه نه د ټکېږي چې ودې دا و چې را یاخو دې دروغ جوړې او یا ګوره نشکیا ونه د رښتیاو دې عقیدانه وانه اراده کولې وې که زبالو څه چې زبالو افترا علی الله اکذبن او ګورم نو مخ کيم بیا کې زب شو روست تم او ام راضی په ما د دا متقابلے نو کی صحیح دکا نا نو صدقم شو نو شکیز بمسو نو شو ارادا نو شو نو معلومی گی چیتا ام بھیجی ننا مراد دا سشیده چان نو که زب دی نو مذہب دنیز ام مجاہز اگا واسطہ ثابت اولو او واسطہ سکران چیتا نه چې ننا مراد نو چکم درو صدق تیو نو سشیده که زب دی کبروانی پو نو ده دمع زب واسطاوان او غیسکا ثابت اگه بی دلیل افتر آلاللہی کذباً انبیه جنن. سوال صدق و کیذب چی دی نو داخو صفتونه د دا کلام خبری دي که دین شایی دی ده شای کلامی سی دی خبری دی او دلتا که افتر آلاللہی کذباً انبیه جنن دا خو چې کمنو کلام یې سره انشایې استفام نه څه څه دي استفام همغ جواب کو چې اصل کې د دی دا استفام چي دا په اړه د کلام خبری د نبی علی سلام کېده چې انکم لفی خلق جدید دا هغه کلام خبری په اړه کېږي خبره کوي چې ار دق کلام خبری اکثر علی الله کاذبن ام ي به یعنی ام ي تکلمو فی حال الجنہ دی بداسی حالت کی خبر کی شغه حالت چ کمونو د پیریانو طرز استدلال دی خپل ذکر کی لان المراد بالسانی دک مراد پسانی سانی سره غیر الکذب اغه داس شه چې علاوه شانله کذب نه کذب اراده کوله نشي صحیح ده کنا وله لانه قسیمه دک چلا کيزب چې کوم د نورو دې ماباد سره قاسم نه دا امنه خو کې زبزه کول رنګه نه حضرت دین ارستو به د شه مرادی چا سوې قاسم یې په کيزب اراده کوله نشو زکه قاسم نشو نو سوبه اراده کوو صدق ها و غیر صدق او صدق اراده کوله نشو وله لانه لم يعتقدوه زکه چې دې عقیده د صدق لرلی عقیده د صدق څه نه واکړي نو صدق اراده کوله نشي دخ شو نه کې زب شو او بسسه شو واسه ته ثابت تر شوه په ما دې د ق چا کې کې زب کې یو دوه را دي خو پیل حال به ب کوونه هم وریبي ده تو وخت